Jabur 47 dari ayat 1 sampai 9 Untuk pemimpin musik Masmur Fuak Korah Bertepuklah wahai seluruh bangsa-bangsa Bersoraklah kepada Allah dengan suara kemenangan Kerana Tuhan yang maha tinggi amat menakjubkan Dia Raja Besar memerintah seluruh bumi dia akan menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita dan kaum-kaum ke bawah kaki kita. Dia akan memilikan warisan untuk kita, keunggulan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik ke takhtanya, diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, yang diiringi bunyi nafiri. Nyanyian puji-pujian kepada Allah, nyanyikanlah puji-pujian Nyanyikan puji-pujian kepada Raja kita. Nyanyikanlah puji-pujian. Kerana Allah Raja seluruh bumi. Nyanyikan puji-pujian sepenuh pengertian. Allah memerintah bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya. Raja-raja segala bangsa telah berhimpun sebagai umat Allah. Tuhan Ibrahim. Kerana semua Raja bumi milik Allah. Yang Maha Besar dan Mulia